69. Néhány nap múlva Szabó a két verép cigaretta füstös helyiségében találkozott kanclerfrancival. A kockás terítővel leborított asztalnál üldögéltek. A vendéglőnek megvolt a közönsége. Zömében Szabó Jánoshoz hasonló munkás emberek. Azért néha betévett ismeretlen is, mint például az egyik asztalnál ülő fehéringes, Sötét ruhás fiatal ember. Mandzsettáját néha idegesen megigazítva körül a helyiségben. Még a fogason lógó kabátja és puha nyúlszőr kalapja is arról árulkodott, hogy nem ilyesfajta helyekre szokott járni. Persze a tekintet rögtön megakadt rajta. Szabó pincér után nézelődött, de hiába. Na, Franci, megiszunk még egy fröccsöt? kérdezte a barátját. Meginnánk, de hol a pincér? A két veréb már nem a régi. Az öreg Szatmári, amíg ő itt volt, be se léptünk, már az asztalon állt a két fröccs. Szatmári, bizony, de nagy bitang volt Isten nyugosztalja. 36-ban húsz pengőmet játszotta el a lóversenyen. Sose láttam többet azt a húszast. De ő legalább pincér volt. Egyszer egy vendéget nem akart kiszolgálni, mert homokibort rendelt a pecsényéhez. Őrült neki, itt nincs kiszolgálás. Mondta, a kisújjában volt az egész vendéglátó tudomány. Tanulhatnának tőle a mai fiatalok, az bizonyos. Emlékszel arra a Horpat fejű zöldségesre, akinek az uzsoki utcában volt az üzlete? Leszoktatta az ivásról, lebizony, pedig az a zöldséges esténként már nem is tudott másként járni az utcán, csak négy kézláb. – A zöldségesre nem emlékszem – rázta a fejét konzler. – Lehet, hogy akkoriban éppen börtönben ültél a röpcédulák miatt. Annyi bizonyos, hogy Szatmári rábeszélte, hogy az ivás helyett inkább dohányozzék. Abba is pusztult bele. Naponta elszívott vagy száz cigarettát. – Neked ma csupa rossz dolog jut eszedbe, János. Talán mert ősz van. Bizony ősz. Hullanak a levelek. Aztán valahányszor egy csomó falevelet sodor előttem a szél, arra a sokféle bajlódó emberre gondolok, akivel életemben összeakadtam. Meg arra, hogy mennyi lepotyogott már az élet fájáról. Ránk is ez a sors vár. Szép ősz, nem mondom. Gyönyörű ősz. Sose hittem, hogy megírem. Rádió, televízió. Ma holnap az ember elindul a csillagok felé. Azért elég változó az időjárás. Változó? Az én tagjaim is megérzik. Hely, komám, a mi időnk már lejár. Mit törődsz te azzal? Amíg élünk, tesszük, amit kell. Mindig is azt tettük. Nincsa, mégis itt a pincér. Két fröccsöt kérünk. Kancler oda akarta küldeni a fehér fiatal fiatalember asztalához is a pincért, de úgy látszik már elunta a várakozást és elment. Szabó azt forgatta a fejében, hogy most már rá kellene térnie arra, amit a barátjával meg akart beszélni. Körülnézett, hogy bizalmas közlendőjüknek nem lesz-e illetéktelen fültanúja, de csak egy bambán maga elé meredő, erősen ittas férfi ült a közelükben. Azért hívtalak Franci, mert valamit meg kell tanácskoznunk. – Műt? – kérdezte, barátságos tekintetet vetve rá, konzler. – Nem is tudom, hogy kezdjek hozzá, mert, ugye, az öregek dolga, hogy segítsenek a fiatalokom. – Nekünk bizony? – pödört hegykén egyet a ritka bajuszán kancler. Icuka ügyében kellene tennünk valamit. – Icuka, csak nincs baj a lányoddal. Hiszen úgy tudtam, jól érzi magát a gyógyszergyárban, vagy meggondolta magát, és mégis szövőnő akar lenni. Mit gondolsz egy 18 éves lánynak, más baja nem is lehet, csak ha a munkahelyén adódik valami? Kérdezte kissé türelmetlenül Szabó. Akkor megszerelmes. Hát, jelentkezett megint a halászferi, mondta Szabó, és hatalmas kezével idegesen végig a haján. Nem is csodálom, mert olyan szemre való rendes kislányt, mint Itzuka nem egy könnyen talál. Aztán icuka szereti még most is azt a fiút. Éppen ez az, amit nem tudok. Nem mondom, a kedéje nem a régi. Szegény kislány, hatódott meg kancler. A pincér meghozta a fröccsöket, s letette az asztalra. Szabó mohó nyúlt utána, mert ha olyasmiről kellett beszélnie, ami nehezére esett, mindig kiszáradt a torka. Látom, megsajnáltad a lányomat, Franci, de hát azért forgolódnak ám körülötte a fiatal emberek. Bent a munkahelyén, na meg otthon is, mert ahogy mondtad, komám, elég szemre való. Az bizony, kevés olyan lányakad. Már azt hittem, vége az egésznek halásszal, hogy cukámnak megtetszett a szomszédunk unokö Az ongorista, igen a tibor, de rájöttem, hogy tévedtem. A szemem láttára küldt el valamelyik nap, terhére volt neki. Akkor bizony nem szereti, nem ám, mert akit szeret az ember, azzal jól esik az együttlét. Húzott egyet kancler is a fröccséből. Én is úgy gondoltam, akkor fordult meg a fejembe, hogy ez a lány még mindig azt a halászgyereket szereti. Úgy lehet. De, de hát nincs baj, hiszen azt mondta, halász is jelentkezett. Akkor ő sem érezhet másként. Igen ám, csak hogy ott az a másik nő. Igaz, Feri nem találkozik vele az utóbbi időben. Akkor meg esküdjenek, meg aztán minden el van intézve. Ej, francikomám, indulatoskodott szabó. Esküdjenek meg! Hol van az még? Aztán meg tudod, Rita, az a lány, gyereket vár Feritől. Na most légy okos, mit lehet itt csinálni? Kancler töprengőn maga elé nézett, aztán a fröccsöt ismét meghúzta, majd megszólalt. Mond csak, János, biztos, hogy igaz, amit az a lány mond, hogy gyereke lesz, mert rafináltak ám a nők. Van olyan, aki efféle mesével akarja magát feleségül vétetni. Szabónak el kellett ismernie, hogy van abban valami, amit Franci mond. Hogy ez neki nem jutott eszébe? Jó, hogy mondod, ennek utána kellene nézni. Nem ítélkezhetünk ilyen fontos ügyben, amíg mind a kettőjüket meg nem hallgattuk. Franci büszkén pödörte a bajuszát. Akkor most mi a szándékod? kérdezte. Legelőször is fizetünk. Irén munkáért ment a szövetkezetbe. bár Olgi néni a telefonba azt mondta, hogy őt ne keresse, mert nem lesz a munkahelyén, azért Irén mégiscsak benézett a szobájába. – Olga néni, drága, de jó, hogy itt találom. – Ilyenkor mindig? – mondta Olgi, de egyáltalán nem azon a kedves rokoni hangon, ahogy Irént fogadni szokta. – Érdekes, úgy emlékszem, mintha azt mondta volna, hogy ma tárgyal valahol. Igen, a tanácskörútra kellett volna mennem, de allom, hogy felszették a kövezetet, kitépték a csöveket a földből, mindent fölforgattak. Írtózom az ilyentől. Inkább megpróbálom telefonon elintézni az ügyet. Nem kellemes, az bizonyos, de a vezetékeket ki akarják cserélni, mégiscsak fel kell bontani az úttestet. Bandi azt mondja. Bandi, állította emelt hangon olgi. Na no, hát halljuk, mit mond Bandi? Miért nem fejezed be? Á, semmi, nem érdekes, dadogta az a Nirén. Hogy ne volna érdekes, gúnyolódott az asszony. Bandi szerint a világ minden városában felbontják az úttestet, ha újra akarják aszfaltozni, és még nem tartunk ott, hogy vizelzeték csövek kicserélésére alagutat fúrjanak, hogy ne zavarják a járók előket. Nem tartunk ott, – Pompás! Pompás megállapításai vannak a te bandikádnak! – Olginéni, szeretnék valamit mondani! – kérte Irén, szinte bocsánat kérüln. – Mondjad! – érkezett a hűvös válasz. – Nagyon szégyellem azt a múltkori esetet. Én megígértem, hogy aztán… – Tudom, hogy nem te vagy a hibás, hanem a férjed, a bandikád, a becsület, mint a képe. Irén olyan izgatott volt, alig tudta folytatni. Igaz, hogy Bandi néha ezt túlzásba viszi, de mi csináljak vele? Ilyen a természete. Csak védelmezd, drágám, jó helyen védelmezed. Én nem védelmezni akarom. Hát mit akarsz? Azzal jöttél be a szobámba, hogy jó, hogy itt találsz. Miért jó? Lett egyre ellenségesebb olgi hangja. Fekete haját igazgatta, Érzékeltetni akarta, mintha most azt tartaná a legfontosabbnak, hogy minden száll a helyén legyen. Azért jó, hogy itt találom Olginénit, mert korábban azt mondta, hogy ma szilágyi kartástól kapom a munkát. És nem kaptál? pillantott a szemeszögletéből szőkéné Irénre. Kézelést, csupa kézelést, mondta Irén letörten. Azon nem sokat fogsz keresni. Nem is értem ezt a szilágyit. Mit nem értesz rajta? Szilágyi, szövetkezetünk egyik legjobb dolgozója. És becsületes ember. Hangsúlyozta erőteljesen az asszony. Mindenki el van ragadtatva tőle. Azt hittem, azért kell hozzámennem, mert Olgi néni megbeszélte vele, hogy rendes munkát adjon nekem. A kézelés rendes munka. Legalábbis. Szóval azt is el kell végeznie valakinek. Szilágyi is ezt mondta, és még azt, hogy én eddig mindig a legjavát kaptam. Talán nem úgy volt. De honnan tudja ezt Szilágyi? Tőlem. néni től. Lepődött meg Irén. És mégis hozzá küldött. Tudta, hogy ezek után nem ad nekem rendes munkát? Tudtam. Legalábbis egy ideig nem ad. Aztán majd kapsz tőle könnyebbet is. Úgy, mint a többi. Nem kivételezhetek veled mások kárára. Értem, mondta Irén, most már teljes lemondással a hangjában. El is várom tőled. Egyik becsületes ember csak megérti a másik becsületes embert. Nem igaz? A két idős ember nehezen találta a házat, ahol Rita lakott. Egy kiadós eső a reggeli órákban egyenesre varázsolta az egyenetlenül aszfaltozott járdát. Ezeket a kisebb-nagyobb tócsákat kerülgették öreges mozdulatokkal. Egyébként sem volt könnyű dolguk. Az épületek nagy részéről hiányzott a számtábla. Eltartott egy darabig, amíg megtalálták a keresett házat. A kapu alatt, a lépcsőház a névtáblát silabizálgatták. Végre Szabó megtalálta a lány nevét, és megtudták, melyik lakásban lakik. Tizennégy, tizenöt, ez a 16os hajtó, számolta hangosan kancler. No, akkor eredj előre, Franci. Miért én menjek előre? Csak, nem mindegy, hogy kimegy elől, már az is baj, ha udvarias vagyok. Köszönöm szépen az ilyen udvariaskodást. Azt hiszed, nekem nem óckodik a bocskorom ettől, az egésztől. Csöngesbe. be! Még a csengőt sem mered megnyomni. Nagy vitéz vagy, mondhatom, mondta Szabó és becsöngetett. Szól? Persze, hogy szól. Úgy látszik, a tekorodban már nagyot hall az ember. Lehet, hogy nincs is itthon, reménykedett kancler, de ebben a pillanatban gyors lépteket hallottak belülről és nyílt is az ajtó. Szabó szólalt meg elsőnek. Jó napot! Ligeti Rita kisasszonyt keressük. Én vagyok, Miért keresnek? Sajnos éppen nem érek rá, sürgős dolgom van. Kár, mert halász Feri. Feri? csillant meg a lány szeme boldogan. Hát miért nem ezzel kezdték? Csak nincs valami baja, hogy maguk jöttek. Munkatársai talán? Nem vagyunk a munkatársai. Szólalt meg most már kancler is. Tessék, jöjjenek be. Akkor nem értem, miért magukat küldte hozzám. Tépelődött a lány. – A dolog úgy áll – kezdte határozottan kancler, de aztán elhallgatott, mert rájött, hogy nem olyan egyszerű elmagyarázni, hogyan is áll a dolog. – János, te talán jobban el tudnád mondani? – Amint már említettem, Feri miatt jöttünk ide. – Csak nem beteg? – Nincs semmi baja, ha csak az nem, hogy a kisasszony nem hagy békét neki. – Jött meg kancler hangja. – Bocsásson meg! – a barátom rosszul fejezte ki magát, ugyanis mi hallottunk az önök közötti kapcsolatról. Szabó János vagyok, ha megengedi. Feri menyasszonyának az apja, ő pedig a barátom. Kancler mutatkozott be franci hűös hangon. Áhá, most már értem. Talán találkozni akar velem, Feri? Mert volna egy pár dolog, amit tisztáznunk kellene. Nem, találkozásról nem beszélt. Tulajdonképpen azért jöttünk, hogy megtudjuk, mi az igazság ebben az ügyben. – Hogy mi az igazság? – gurult méregbe a lány. – Hát tessék, az az igazság, ha ez kell maguknak. Feri hetekig mászkált utánam, mikor már nem tudtam kitérni előle, megismerkedtünk. Akkor hízelgett, később házasságot ígért, ahogyan ugyanaz már lenni szokott. Hiszen tudják, maguk is férfiak. – Na, igen, igen mondta zavartan koncler. Én pedig naivul, mint aféle fiatal lány, mindent elhittem neki, aztán annyit járt utánam, hogy végül beleszerettem. Na, és arról, hogy Ferinek menyasszonya van, nem volt tudomása? Tette fel a kérdést Szabó, nem minden él nélkül. Arról elfelejtett beszélni, csak később tudtam meg, de különben is hallottam már olyant, hogy egy jegyesség fölbomlott, mert az egyik vagy a másik rájött, hogy mást szeret. Szóval, Feri magát szereti? kérdezte kancler. Igenis, engem. Akkor itt nincs tisztázni való. Legyenek egymási, a viszontlátásra. Akart indulni kancler. Ne menjenek el, még nem mondtam el mindent, kérlelte őket a lány. a gyerekről tudunk. Nem arról akarok beszélni, Feri az utóbbi időben kerül engem. Mióta? Körülbelül egy hónapja. Hiába írok neki, nem jön válasz. Ha telefonálok, letagadja magát. Hát tessék, mondani, eljárás ez? Szerencsétlenné tesz egy lányt, aztán egyszerűen faképnél hagyja. Nem rendes dolog, az bizonyos, válaszolta megilletődve kancler. Mondják meg neki, hogy én még ezek után is szeretem, és gondoljon a gyermekemre, a gyerekünkre. Ez kutyakötelessége. kötelessége állt a pártjára kancler. Vári, Franci! Először kérdezzük meg a kisasszonytól, hogyan tudja bizonyítani, hogy Feri őt szereti, és gyereket vár tőle. Ki kérem magamnak ezt a hangot? Jött ki a sodrábó Rita. De mit is várhattam magától, hiszen Feri menyasszonyának az apja? Csak ugyan János. Azért próbálkozott kancler bátortalanul. A lányagyát elöntötte a vér, Ráordította két öregre: Egy szó se többet, azonnal tűnjenek el, mert nem állok jót magamért! Irén a szülőknél beszélt meg találkozót bandival. A fiatalasszony lerakta a csomagot, amit a szövetkezetből hozott. Szabóné érdeklődéssel nézegette, közben az unokája felől érdeklődött: Hogy van a drágám? Petikém, mióta otthon vagyok, vele megerősödött. Kipirult a kis arca, olyan akár egy kis vasgyúró, dicsekedett Irén. Azt el kell ismerni, megerősödött a gyerek, hagyta helyben Bondi. De abban nekem is részem van. Én ugyanis azt az elvet vallom, hogy a gyereket edzeni kell. Torna, hideg víz. keze kezde megállt a levegőben. Már kezdte volna Irén csomagját bontogatni. Isten őriz, azt a kis gyenge testét hideg vízzel mosni! Anyu, ebben bandinak van igaza, szólt közbe Icu. Na nézz csak, Icu már is orvosnak képzeli magát, de még ha bejutsz is az egyetemre, az anyáddal szemben akkor se adhatsz másnak igazat. Utasította rendre Szabóni a lányát, és most már szorgalmasan bontogatta a csomagot. Bizonyára jó munkát kaptál irénkém, hiszen jóban vagytok Olgi nénivel. Ja, akinek a minisztériumban dolgozik a férje, annak könnyű dolga van. Próbált Bondi viccelődni. Látod, fiam, csak teljesítetted a feleséget kérését. Hogyne, eszébe sem volt, de ha én most kimondanám, ami a szívemet nyomja, Péteri úr unokőt nem tudná úgy verni az hogy engem túlharsogjon, futotta el a méregirént. Akkor addig nem is szedem elő a tányérokat, amíg a vihar el nem ül. Sajnálom a szerviszt, igyekezett Ticu könnyet hangot megütni. Csak vedd elő nyugodtan, a feleségem remekül tud magán. Hallod, Bandi fiam, te hozzád is angyali türelem kell. Hát mi történt Olgival tulajdonképpen? Nagyon utálom, de azért kíváncsi vagyok rá. Tessék elképzelni, mama, nem elég, hogy Bandi nem volt hajlandó anyagot szerezni a szövetkezetnek, de fölment Olgi nénihez és az ő gúnyos stílusában közölte is vele. Nagyon tévedsz, a legudvariasabban mondtam neki. Igen? Hát akkor tessék, itt van a munka, amit kaptam. Nézd csak, nézd! És Irén dősen leszaggatta a papírt a csomagról. De hiszen ez csupa kézelés, csodálkozott Szabóné. És ez Bandinak köszönhetem? Na, meg Olgi néninek. Nem tőle kaptad? kérdezte az asszony mérgesen pedig nem nagyon szokta a fia pártját fogni. Ez már így van a protekciózásnál, állapította meg Bondi. Az igaz, hogy ami jó az egyiknek, az rossz a másiknak irénkém. Nem, mama, ami rossz, az előbb-utóbb mindenkinek rossz, állapította meg szárazon Bondi. Na de én nem hagyom annyiban. Bemegyek és megmondom ennek az olgicának, ami a bügyömben van. Így nem lehet egy szövetkezetet vezetni. Zárta le a vitát határozottan Szabóné. Hazafelé menett kancler elgondolkozott a történtek felől. Elfelejtette látogatásuk valódi célját, annyira megsajnálta azt a fiatal teremtést. Na meg ismerte a férfiak természetét. Így aztán nem kitelkedett a lány szavainak őszinteségében. Ne is haragudj, János, de az nem eljárás, ahogyan azzal a szegény lányjal viselkedtél. Azt talán jobban tetszett neked, ahogyan kidobott bennünket? Azért azt be kell vallani, kétségbejtő helyzetben van. Mond, miért jöttél te el én velem? Azért, hogy bebizonyítsd, hogy ez a lány olyan ártatlan, mint a ma született bárány? Vagy hogy kiderítsük az igazságot? Azért, hogy kiderítsük az igazságot. Akkor meg mit akarsz? Lásd be, az a szegény lány nehéz helyzetben van. Ne húsz föl, franci, csak arra kérlek, ne húsz föl. Először, amikor elmondtam, hogy miről van szó, feri párjára álltál. Most meg hogy a lányt hallottad, megesküdnél, hogy minden szava igaz. Én a szívem után megyek. De azért az eszedet is használhatnád néha. Persze most már én magam sem tudom, melyiknek van igaza. Ha szeretik egymást felivel, legyenek boldogok. Hisz, épp itt a baj, hogy Feri nem szereti ezt a lányt. Milyen házasság lesz ebből? A gyereknek akkor is apa kell. Ha egyáltalán lesz gyerek. Először én is kételkedtem, de most hallhattad, mit mondott. Ha mindent elhinne az ember, amit hall, de ha még igazat beszélt is, én sem mondhatok mást, Feri tegye meg azt, ami a kötelessége. Ez már beszéd, komám, de mi lesz cukával. Fiatal még. A fiatalok könnyen végasztalódnak, de akárhogy lesz is, be kell vallanunk, nem sokra mentünk ezzel a látogatással. A két barát tévedett. Rita a velük való beszélgetés után keresett egy telefonfülkét és fölhívta a szabú lakást. Icu jelentkezett. A papájával szeretnék beszélni, kérte Rita. Nincs itthon. Ki beszél, kérem? Azt hiszem, elég annyit mondok, hogy a Rita. Rita, Icu olyan izgalomba jött, hogy alig tudott megszólalni. Igen, ez elég. A kedves vőlegénye felküldte hozzám a maga papáját. Nekem nincs semmiféle vőlegényem, jött meg Icu hangja. Nézze, ne adja az ártatlant, engem akar átejteni. Icu egészen elképettettül a szemtelenségtől. Miféle hang ez? Kikérem magamnak? Azt hiszem, a legjobb, ha ezt a beszélgetést gyorsan befejezzük. Várjon, még ne tegye le a kagylót. Azt üzenem, mondja meg Ferinek, közönséges, ajas dolog volt fölküldeni hozzám ezt a két öregembert. Miféle öreg emberekről beszél? A maga apjáról és a barátjáról. Tudom, hogy Feri küldte őket, és mondja meg neki azt is, hogy szégyelje magát. Ezek után látni se akarom, Gyűlölöm a gyáva embereket. Látni se akarja, de hát úgy tudom. Rosszul tudja. Maga mondta Ferinek, hogy olyan állapotban van. Úgy látszik tévedtem, megérdemelte, hogy megijesszem. Nem igaz? Icu alig akart hinni a fülének. Legyen boldog, nem igaz. Én szerettem őt, és így akartam megtartani. De most már vége. Azt üzenem, hogy ne is lássam többé. Ezzel Rita lecsapta a kagylót. Icút nagyon fölzaklatta a beszélgetés. Eszébe jutott a sok-sok álmatlan átsírt éjszaka. A gyötrődések, a titkolózás a szülei előtt egészen kábult volt. Észre sem vette, hogy az apja és franci bácsi ott állnak előtte. Hol voltatok apu? kérdezte. Mi? Ö, fröcsöztünk a két verében. Mi történt? Olyan letörtek vagytok? Mi letörtek? Miért lennénk mi letörtek, igaz János? Rég volt ilyen kedvem. Na látod, rég volt ilyen kedve. Iccut meghatotta a két öreg ember igyekezete, hogy vidámnak látszódjanak. Mint az ő szomorúsága is alábbhagyott volna. Szóval a két verében voltatok? Hol lettünk volna, ugye János? Akkor hát ritánál semmi esetre? B -b -b mit beszélsz? Lepődött meg Szabó. Honnan veszed, hogy mi annál a nőnél lettünk volna? Szóval ott voltatok? Ott. Hogy mentetek ki? Kancler Szabóra nézett. Hát, gondolom nem gyalog. Villamossal, szólt közbe Szabó. Megtelefonálta. M Mit telefonált? Hogy nem kell szomorkodnod, apu. A gyerekről szóló mesét csak kitalálta. Ugye mondtam, János, hogy csak kitalálta? – Te mondtad, te! – nevetett meg könnyebbülten Szabó. – Lehet, hogy nem én mondtam, hanem te. Nem mindegy az, hogy ki mondta? – nevetett most már kancler is. – Azt hiszem, apu, el kell rontanom az örömötöket. – Miért? – komorodott el Szabó. – Gondolom, miattam és Feri miatt törültök ennek a hírnek. Pedig hiába, mert lehet, hogy Rita nem várt tőle gyereket, de tőlem meg ne várja Feri, hogy el tudjam felejteni, ami történt.